Godmorgen. Hvordan går det? Det går jo fint. Hvad med dig? Det går også fint. Tak. Hvad skal vi lave i dag? Vi skal til Valby og skifte vinduer. Okay. Skal vi andet? Nej, det skal vi ikke. Hvad tid slutter vi? Klokken 15.